Yəni, bu da etdir üçün zişi oldu. Çünki çox təəssüflü hallardan biridir ki, artıq yəni oyuncağa çevrilir. Çoxları, yəni fikirləşmir, evlənənlə soru fikirləşir. Evlənənlə qədər yox. Yəni, yəni, seçim evlənməzdən əvvəl olsun. Yəni, kişiyə nə var ki, xoşadı başqası nə bilinəcək. başqası, yəni qadın, miskin qalır. Sonra e, uşaqların tərbiyyəsi varasında götürdük müəffəyyət qadınan tərbiyyətli nisifətləri Nə kimi nisifətlər götürmüşdük? Ha, birincisi nə idi? Elm İkincisi əmanət İkincisi qüvvət Bu qədər ha? E, İsmillət dördüncü də adil Yəni adillik Adil olmaq Yəni, tərbiyyəçi, hər bir tərbiyyəçi adil olmalıdır. Yə, dedik ki, tərbiyyəçi ata, ana, dayı, qardaş, qardaş bunlar hamısı, yəni tərbiyyəçi ola bilər. Və buna görə hər bir tərbiyyəçi, ə, əgər müəffəqət qazanmaq istəyirsə, onun yəni, isfətlərindən də biri, dördüncüsü, adil olmaq, ədalətli olmaqdır. Və bu mövcudda da, yəni, ən xeyirli nümunəmiz sələflərdir, onlar öz uşaqları arasında adil olardılar hətta kənu yəstəxibbuna təsviyyətə beynəhum fil qubəl, hətta öpməkdə də yani onlar istəyərdilər ki yani bunda da bərabər olsunlar, adil olsunlar ikisi varsa birini öpə, o birisini yox ikisini də birini öpəsə, o birisini də öpərdilər və Peyğəmbər s.ə.v mələdi səhədir E, İbn-i Adiyin Kamil kitabdır, Seyif kitabdır Və orada gəlir hədis Dədir ki, Peygamber s.ə.v. Sal bir kişinin danılayır Uşağı götürür, öpür və Bucağına qoyur uşağı Amma yəni, oğlan uşağı Qızı gələndə isə onu yanına oturtdurur Və ona deyir ki, ələ səvvəyitə beynə qumə e, nəyir, onlar arasının, Yəni, onlar anasının əda adil olmadı Və adillik Yəni, tələb olunur Həm müamilədə Rəhqqarda Və həm cəzada, həm xərcləməkdə, həm hədiyədə və həm zarafatlaşmaqda, oynamaqda və həmçinə, həm üçün həm öpməkdə də. Və uşaqları yəni, bir-birindən seçmək caiz deyildir. Hədiyə verdikdə biri-birindən seçmək caiz deyildir. Bu da e, məşhur hədisə görə Nü'mən ibn Bəşir radiyallahu an-nü'mənə hədisinə görə. Yəni, Bəşir radiyallahu an-nü'mənə öz oğluna yəni, hədiyə edir ə anası isə deyir ki, yox, mən bundan razı deyiləm, hətta buna peyğəmbər sallallahu alayhi və salləm şahid tutmadıqca. Şahid tutmadıqca və hə, burada bir çox rivayətlər var və hə, bir rivayətdə peyğəmbər sallallahu alayhi və salləm deyir ki, əşhed geyri fə inni la əşhed Məndən başqasını şahid tut, məndir zülmə şahid oldur. Peyğenəm Əsəlatıq deyir ki, artıq bu zülümdür, mən zülmə şahid olmuram. Başqa edə vaxtə gəlir, sən onların yani oğullarının o birlərinə də hamısına və bu hədiyədən verdinmi? Deyir ki, yox, onda ki, hədiyəni geri qayıtlar. Amma bəzi səbəblər vardır ki, yəni o uşaqlar arasında fərq qoyulmağın caizliyini bildirir. Məsələn, cəza olaraq uşaqların, evladların bəzisini, nəfəqadan, ənə xərcləməkdən məhrum qoymaq. Yaxıqlıq edəni həvəsləndirmək üçün ona əlavə vermək. Yəni, bu, caizdir. Yaxıqlıq, bəziləri malın azılığına görə və ailəsinin çoxluğuna görə möhtac olarsa və ona da malın verilməsi caizdir. Və həmçinin adillik, yəni, müamilə-rəftar üslublarının üst-üstə dükməsi demək deyildir. Yəni, balaca, aciz və xəstə bir-birilərinə fərqlənir. Nəyə görə? Və onların yəni, maraqlanmağa yəni, ehtiyacı olduğuna görə. Və həmçin o evlat ki, valideynlərindən uzaqda qalır bir neçə gün həftələrlə oxumaq üçün, yaxud əməl üçün, işləmək üçün, yaxud müalicə üçün uzaqda qalırsa, yəni buna da yəni, əlavə yəni, pul verilə bilər. Amma mütləq valideyn, yəni başqa evdallara bu rəftarın Yəni, seçilməsini e, incəliklə, şəfqətlə bildirməlidir, xəbər verməlidir. Və həmçinin bu seçkilik də böyük dərəcədə olmamalıdır. Yəni, yüngül olmalıdır. E, və bu yüngül fərq, fər yüngül olarsa, və başqa qardaşlar da bunu güzəşdə gedər və bundan keçərlər. Və həmçinin qardaşların köksündə, nəfsində, İkrah hissi yaradan şeylərdən bir də odur ki Onlar arasında yaranan müqayisələr yani Bunu tərifləyir İki qardaşı O birisini təriflənmir Məzəmmətliliyi danlayır Və bəzəndir bu hal Dostların yanında olur Qohumların yanında olur və Buna görə o məzəmmət olunan uşaq Kədərlənir Və bundan sonra həmən qardaşı Qardaşı onda ikrah hissi yaranır Pis görməyə başlayır o qardaşı Adillik tək zahirdə deyil. Həqiqətən yəni, gizlidə, gizlidə də insan, yəni adil olmalı Görsən bəzi insanlar, yəni e, qardaşlarının dilisinə o birlərdən xəbər olmadan gizlicə verir. Və bu gizlicə vermək uşağa nəyi öyrədir? Egoizmi, egoizmi öyrədir. 5-ci bu dincəti nəticədir. 4-cü və 5-ci əl -hirs. Yəni, uşaqların yaxşı tərbiyyə alması üçün, yəni, valideynlərinin tərbiyyəçinin yəni, həris olması, bunu çox istəməsi. Və bu elə bir yəni, tərbiyyəli məhfumdur ki, çoxların həyatının, çox ailənin həyatında bu artı yoxa çıxmışdır. Yəni onlar elə dizən edirlər ki, hərislik nədir? Hərislik, yəni, uşağı nazlı öyrətmək, yaxud hədrinin artıq uşaq üçün qorxmaq, yəni, bunu hərisliyə aid etmişlər və uşağın bütün işlərini, ehtiyaclarını yerinə yetirmək onu özünə buraxmadan və bütün rəqbətlərin istəklərinə cavab vermək yəni bu düzgün deyil yəni, onlar bir hərisliyi belə başa düşmüşlər və o ana ki uşağını oynamakdan məhrum edir yəni oynamak qadağan edir neyə görə ona qorxaraq uşağı üçün qorxur, ona görə oynamağa qoymur və uşağını öz əli ilə yedirir baxmayaraq uşaq özü yeməyə qadirdir və həmçinin o ata ki Uşağını yəni, müəyyən işlər yükləmir, işlər yəni, əmr etmir hər hansı bir əməli. Dəlli nədir? Yəni, uşaq balacadır. Yəni, bu kimi işlərin hamısı uşağı körlüyür və uşağı müxtəxor, zəib iradəli və fikirləşməyən halda uşağın böyüməsinə səhəb olur. Və həmçinin müşahidə olunan dəlil, yəni, dəlillərdən biri, Yəni, bu, kənd və şəhər uşaqları arasında olan müqayisdən, fərqlər. <gülüyor> həqiqi, yəni, səmərə verən həqiqi hədislik nədir? Yəni, e, tədbiyyəçdə olan yəni, yanığı, o hissiyat. Elə bir yanığıdır ki, elə bir hissiyyətdir ki, tədbiyyəçini öz uşağını tədbiə etməyə, yəni, vadar edir. Hətta deyir, o çətinliklər düşsə də və bunun üçün uşaq ağrılara düşsə də və bunun da əlamətləri var onlardan birincisi duadır dua çünki valideynlərin duası qabuldur çünki atanın öz evladına etdiyi dua qabuldur çünki rəhmət atanın qəlbində yerləşib, cizlənib və buna görə atanın istəyi və həmçinin onu ilhəx, yəni davamiyyətlə dua etməsi daha şiddətli olur Buna görə Peyğambər sallallahu aleyhi və səlləm valideynləri uşaqlara qarşı dua etməkdən, yəni qarılış etməkdən çəkindirmişdir Yəni, ola bilsin yəni, icabət, yəni, duanın qabul olma vaxtına təsadüf edə Buna görə Peyğambər sallallahu aleyhi və səlləm qarılışdan ə, çəkindirmişdir Və həmçinin ə, əlamətlərdən, bu, yəni həqiqi hərisinə əlamətlərindən o tərbiyyəçi Və öz tərbiyəsini daimi, yəni daim məşgul olmalıdır. Öz tərbiyəsini daimə yönəltməlidir, bu, bu işinə məşğul olmalı. Yəni uzun müddət olsa belə, yəni çünki ötəri ötəri faydası yoxdur, əgər hətta ixtlasla da olsa, olsa ötəri olduğuna görə. Və daim olmaq və evdən uzaqda qalmamaq, yəni müvəffəqiyyət qazanan tərbiyə üçün şərtdir. Yəni, əgər, yəni, yəni qadın qədər əfrə valideyn, yəni evdən uzaqda qalmamalıdır. Əgər də yəni, onun işləri belədirsə, atanın, yəni işi ağırdı və elm tələb etmək üçün çıxıbsa, yaxud yəni, dəvət üçün çıxıbsa, yəni, bu kimi işlər atanın, yəni evdən uzaqda qalmasını tələb edir, onda ananın məsuliyyəti artıq ağır olur. Onda məsuliyyəti hamısı düşür ananın belinə. Əgərdə kimin halı belədirsə, onda o insan salih zövcə seçməlidir. Güclü və öz rolundan daha böyük bir işi yerinə yetirməyə qadir olan zövcə seçməlidir. M bu da şəncidir? 5-ci. 6-cı tərbiyyətçinin isfətlərindən qətiyyətdir. Qətilik bu da tərbiyyənin əsasıdır. Və o qətiyyətli insan o şəxsdir ki, işləri öz yerinə qoyan insandır. Yəni şiddət tələb olunan yerdə səhlənkər olmur. Qətiyyətli insan kimdir? Şiddət tələb olunan yerdə səhlənkər olmur və yumşaqlıq, incəlik tələb olunan yerdə də şiddətli olmur. Və bunun da əsas, yəni qaydası nədir? Yəni o insan, qətiyyətli insan öz evladına onun dinini, onun ağlını, bədənini və malını qoruyacaq şeyləri əmr etməlidir və o evladı ilə ona zərər verəcək onun dinində və dünyasını zərər verəcək şeylərin arasında girilməli, mani olmalıdır və həmçün ona o cəmiyyətdə yə, yəni olan yəni və həmçün səriyyəti müxalif olmayan ənənələrdə təhdidləri də öyrətməlidir. İbn Nizuka İbnul Cüz ruhum Allah buyurur ki: "Fə innəka in rahimta buka'ahu lam taqdir 'ala fitamihi", fitamihi. Əgər isən uşağın ağlamasına rəhmet etsən, onun düsdən ayrılmasına dözə bilməyəcəksən. Ola mümkin ki tə'dibü tə'dibuhu. Əgər isən sadəcə ağlamağına, yəni dözmürsənsə, onun düsdən ayrlanda heç də dözməzsən. Və həmçinin bundan sonra da onu ədəbləndirməyə qadir olmazsən deyir. Və idərkən, mura bəğirə qətiyyətli deyilsə, ə, belə olduğu zaman o tərbiyyəçi evlad sevgisinin əsri olur. Evlad sevgisinin nəyə olur? Əsri. Və buna görə o öz evladını naz içərisində böyüdür və onun bütün rəğbətlərini yerinə yetirir və xata etdiyi zaman onu cəzalandırmağı tərk edir və buna görə uşaq, zəyif, zəyif iradəli və öz istəyinə uyan halda böyüyür. Qeyri-müktərib müktərib bil hüquq-ul məqrud aləyhi, zə özün üzərinə düşən, yəni, vacib olan haqqları da artıq, yəni məhəl qoymayaraq, yəni, fikir verməyərək böyüyür. Və həmçinin o qətiyyətli insan o demək deyil ki, uşağın hər bir kəlməsini, hər bir pıçıldamasını izləsin də hər bir yəni xata etdiyi zaman onu ə, danlasın. Ə, lazımdır ki, məni bəzi vaxtlar, yəni düzəşdə getmək. Əgər yəni, olduğuna görə əgər 10 xata edərsə, ikisini, üçünü, dördünü yəni danlanmaq, hamısını danlanmaq. Yəni hamısını danlıyarsa, o da qətiyyətli insan deyil. Yəni qətiyyət, demək, elə ki, hər bir xata da özünün yolunu danlasın. Həmçinin bu qətiyyətin aləmətlərindəndir ki, evladın bütün tələblərini yerinə yetirməmək. Evladın bütün tələblərini yerinə yetirməmək, e, çünki yəni, bu da evladı, e, yəni çox önəmli şeylərdən biridir. Artı evladın, yəni e, naz içərisində böyüməsinə səbəb olur. Nazlı böyüməsinə. E, və həmçinin lazımdır ki, yəni bu yəni tərbiyəçi uşağın Yəni, uşaq ağladığı zaman, qəzəbləndiyi zaman ona yəni, boyun əyməsin Hər dəfə uşaq qəzəblənəndə, yaxud yəni, uşaq ağladığı zaman ona boyun əyməsin Nəyə görə? Bununla uşağa bildirir ki, qəzəb və qışqırmaq onun istəyini həyata keçirmək üçün bir yardımcı deyil, yardım etmir Əgər yəni, sən istəyini həyata keçirmək istəyirsən isə qışqırıqla, qəzəblə yox və öyrənir ki, yəni, öz istəyini həyata keçirmək üçün sadəcə ən yaxın üslub Yəni sakitcə, ədəblə, ehtiramla bu soruşmaq istəməkdir. Və ən mühüm qəti olaraq, yəni evdə qoyulaçsı, yəni şeylərdən biri də vacib olan şeylərdən biri də yəni mənzil nizamıdır. Fazilənlər mənzil nizamını qəti olaraq qoymazdılar ki, yəni yuxu vaxtları, yem, yemək və çıxmaq vaxtları artıq mühafiz olunsun. Yəni, vaxtlı vaxtlı. Hər şeyin öz vaxtı olmalıdır. Və bununla yəni, uşaqların əxlağını yəni, qorunmaq, düzətmək asanlaşır. Görürsəndir, bəzi uşaqlar istədiyi vaxt yeyir və istədiyi vaxt yatır və buna görə yuxusuzluğa, vaxtın zay olmasına və yeməyi, başqa yeməyə daxil olunmasına və bu kimi səbəb olur və bu kimi dərəbəylik də nesə olur bütün bağlantıların pozulmasına və çox vaxtın və taqətin sərf olmasına istehlacına səbəb olur. Və bunun onlarda nəfsdə, yəni e, müntəzəmlik yaranmış. Buna görə, yəni e, ailə başçıları e, qətiyyətli ailə başçısına lazımdır ki, yəni bütün bu şeylər qorusun. Mənzildə, yəni çıxan uşaqlar çıxan vaxtı izin istəməsi Ki, yəni, hər vaxtında çıxır, vaxtında qayısınlar Bu da üçənci idi Altıncı Yedinci Əs-salah Yəni, tərbiyyəçi salih olmalıdır Tərbiyyəçi salih olmalıdır Fə-innə Lİ-salah-ül-əbə Və-l-umməhət əfərun bəlim fi̇ nəşət ül Çünki Ataların və anaların ataların ların və anaların salih olmasının, olması uşaqların xeyr və hidayət üzərində böyüməsi səbəbidir. Əgər valideynlər salih olarsa, Allahın əmrlərini yerinə yetirən və qadağanlarından çəkinən olarsa, bu evladların da yəni salih böyüməsinə səbəbdir. Bu barədə əntəlik yəni, olaraq Kehf surəsində ayə keçir. Və kaana abuhuma salihən Deyir ki, o iki nəfərin atası salih idi. Yəni atası salih olduğuna görə və uşaqlar da atasının salihliyinə faydalandılar. Bu elə bir, yəni mənfəətdir ki, dünyada və axirətdə bu mənfəət onlara çatır. Dünyadakı mənfət, yəni o valideynin, atanın salihliyi, yaxud da ananın salih olması, əmel salih olması Allah təala onların salih olması bərəkəti ilə, yaxud onların birisinin bərəkəti ilə evladları çoxlu müsibətlərdən və bəlalardan qoruyur. ya onların duası ilə, yaxud Allah-u onlara olan ihsanı və rəhməti ilədir. Və bunda dəlil necə ki, dediyimiz ayə, yəni iki yetim uşağın barəsində olan qissədir ki, وَأَمَّا الْجِدَى رُفَكَانِ لِغُلَٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ Yəni o divar şəhərdə olan iki yetim oğlan uşağını idi. Wa kana tahta kunzun lahumā. o divarın arxasında onların ikisinin xəzinəsi var idi. Wa kana abūhumā Allah qərar buyurur ki, onların ikisinin də atası salih idi. Fa arāda rabbuka an yabluga şiddahumā və yastaḫrija kanzuhumā raḥmatan Və sənin rəbb özü tərəfindən bir rəhmət olaraq Onların yəni, boya başa çatmasını və onlar öz xəzinələrinin çıxartmasını istədi. Yəni, onlar öz xəzinələrinin nəyin sayısını çatdırlar? Yəni, atalarının salih olmasına görə. İbn-i Kəsir rəhməullah buyurur ki, Fihi dəlilu alə ənna rəculə salih yuhfəlu fiydu riyyəti Bu dəlildir ki, e, salih kişi öz riyyətində qorunur və onun e, ibadətinin bərəkəti onlara dünyada və ahirətli çatır. Və onlara olan şefaatini və həmçinin cənnətdə də onların uca dərəcələrə çatması ilə şifaət edir. Bununla da o sevinir. Və bu ilahi qoruma uşağa keçir al-əvaldəyinin, atanın salih olması ilə fərqi yoxdur. Ata, yəni salihlikdə yüksək dərəcədə olsun, yaxşı olsun, imsali olsun, mücəllimən olarsa və bununla, yəni o onun mənfəəti onlara çatır. İbn Əbbas rəziyallahu anh məyurur ki, "Hufida bi salahi abeehima" Ki, o uşaqlar atalarının salihliyi ilə əməli salih olması ilə qorundular. Yəni, hər hansı bir salihlik, yəni, ümmən zikr olunan hamısı bir salihliyə daxildir. Və Allah-u Teala başqa ayda buyurur, Ərraf rəcudu 26-cu ayda, Allah-u Teala salihləri dostdur. Yə, salihlərdən qeydirlərini yox. Burada salihlik nə deməkdir? İslam deməkdir. Çünki Allah-u Teala kafirlərinin dostu deyildir. Və, yəni, uşağın Atanın salihliyi ilə, yəni dünyada yəni faydalanması, bunda şək yoxdur. E, və bundan da daha əzəmətli faydalanması həməsində ahirətdədir. E, və bu da şəfaəti ilə, şəfaəti ilə cənnətə girməsi üçün və cənnətdə dərəcəsinin qatması üçün. E, bu barədə Allah hələ qafir, 8-ci ayda buyurur. Fələklərin və ədfilhum cənnəti ədnin illəti e, Ey Rəbbimiz! sən onları adın cənnətlərinə daxil et. Bu cənnətlər ki, sən onları bədəlməmisən. və mən salihəm əbəyim və əzvağım və zürriyyətim onlardan axıllarının kimi salih olub zövcələri və zürriyyəti hamısını və verdiyin cənnətə daxil et. İnneke entel azizul həkim. həqiqətən sən, yəni izzət və hikmət sahibi sən. Yəni bu cür faydalanmaq üçün əsas şərt odur ki, insan iman ehli olar və həmçində salih əməl, dedik ki bunu elməhli, yani bunu şərt qoymuşdur. Çünki əgər iman olmazsa, salih əmir olmazsa, qiyamət günü bütün səbəblər qırılacaqdır. Bir dənə səbəb qalacaq, o da iman və salih əmə. Çünki Allah Taala buyurur: <mab cassette> "Yevmeləyəm fa'unnalun vələbənun illə men əsalləhə biqəlbin salim." Qani yəni, ki qiyamət günü nə oğul, uşaq, nə də mal fayda verəcəkdir. Yalnız Allahın yanına sağlam qəlbə gələndən başqa Şüara Suresi 88-89-cu ayələ Və Luhman Suresi 33-cü ayələ Allah xalə buyurur Yəyyühən nəsuddaq u Rabdaqım Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun Vaqşəv yəvmən Lə yəczi vəlidun ən vələdihi Və lə məvludun huvə cəzin ən vəlidih şeyə Və siz elə bir gündən Qorxun ki, o gün nə ata oğluna, nə də oğul atasının karına gələcəkdir Yani belə bir, bir gündən həmçinin həzər edin. İbn-i Qayyum rəhəmə allah ki, La yəşfəə ahadun yəhədi yəvməl qiyamə illə min bəði ən yəzənə Allah vəl və yərzə. Yani, qiyamət min heç kəs, heç kəsə izin vermeyə, yani şefaat etməyəcəktir. Yalnız Allah Teala izin verdikdən sonra istədiğine və razı qaldığına. Faiznu subhanehu fəl-şefaat məl qufu alə aməl meşfuə ləhu. Allah tealənin izin verməsi bağlıdır? O şəfaat olunanın əməlinə, onun tövhidinə və onun ixlaxına və həmçinin də şəfaat edənin dərəcəsinə, Allah qatında nə qədər Allaha yaxın olmasına, dərəcəsinə bağlıdır. وَمَنْزِلَتُ اُلَيْسَنْ مُسْتَحِقَطًا بِقَرَابَ وَلَا بِقُنُوهَ وَلَا اُغُوهَ Yəni şəfaatə layiq olmaq, o dərəcəyə çatmaq, yəni qohumluqla atalıqla ya uşaqlıqla deyil. Yəni oğulluq, oğludur də yə, ya, axud atası də deyil deyilmir. Buna görə e, şefaatçilərin ağası olan Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm öz əmisinə, bibisinə və öz qızına buyurmuşdur ki, "La ughni ankum min Allah şeye. Mən qiyamət günü sizə bir fayda verə bilmərəm." Mənim malımdan nə qədər istəsiniz verim, amma qiyamət günü əgər əməliniz olmasa heç bir fayda verə bilmərəm bunlar yəni ki, yəni, salih insan səbəbi ilə yəni, onun evlatları da yəni faydalanır. Və həmçində yəni müşahidə olunur ki, yəni, çox ailələrdə müşahidə olunur ki, əgər o ailə salihliyi ilə seçiləcəklərsə, keçmişdən indiyə qədər hətta de, o ailədən birisi düz yoldan meyl edərsə, azarsa müəyyən müddətdən o xeyr yolə qayıtmalıdır. Əgər də onların mədəni kökü Xeyirlidirsə, yəni onlardan biri azarsa, sonra görürsən yenə qayıdır. Nəyə görə? Valideynlərin e, salihliyinə görə və onların Allaha olan itaətinin çoxluğuna görə. Və bu da yəni, ümumi qayda deyildir, bəzən ola bilər, bəzən yəni, buna əks ola bilər. E, Bəzi insanlar yəni, elə başa tükür ki, bu da... Yəni bunun heç bir təsiri yoxdur. Bunun olduqca böyük təsiri var. Buna görə onlar özlərinə sərf edən misallarla göstərirlər. Hə yəni, buna müxalif olan deyə görə öz səhlənkarlığını və öz də lalətini təmizə çıxarmaq üçün. Yəni özlər pis yoldadır. Yəni öz səhlənkarlığını, yəni zəlahətini çıxarmaq üçün, görə yəni, Nuhun oğlu. Nuhun oğlu ata peyğəmbər idi, ha? Oğulu bu yəni bu, izn, nətli, yəni, bu ə, nadir hallardır. Amma ümumilikdə isə Nədir? Ümumiyyətdə isə bunun təsiri vardır. E, Nəşədən oldu 7-dənə? 8-dən. Sə, tərbiyyətçinin sifətlərindən 8-cisi əs-sıqq, doğruluq, yəni sadiq olmaq. Doğru olması. Bu da nədir? İlticam-ül haqiqatı və əmələn. Yəni, tərbiyyətçinin həqiqətə, doğruluğa söz və əməl tərəfdən riayət etməsidir. Sadiq insan ibadətlərdə riyadan uzaqdır. Muamilələrdə isə fətihlikdən uzaqdır və vədə xilas çıxmasdan yalançı şahadətdən və əmanətə xəyanətdən uzaqdır. Artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz illadına bir şey vermək üçün çağıran qadını çəkindirmişdir. Sən Peyğəmbər saxan qadından soruşur ki, "Mə arad də aradə entuatiyuhu. Sən ona nə vermək istədin?" ona kameran. Mən ona qurma vermək istədim. Taqa, peyğəmbər xam buru ki, əgər sən ona heç nə versən, sənə bir yalan yazılaxdı. Çağır uşağını. Əskalına plan şey verəlim. Əgər verməsə günaha gedir. Yəni sənə bir yalan yazılaxdı. Və həmişənin, yəni, bu sıddın, doğruluğun əlamətlərindən bir ki, tərbiyəçi öz evladına Nə qədər belə güclü səhəblərdə olsa, yalan danışmamalıdır. Çünki tərbiyəçi sadiq olarsa, doğru olarsa və övladları da onun imununa götürəcək, yəni ona, yəni tabe olacaqdır. Əgər yalançı olarsa tərbiyəçi, hətta bir dəfədə olsa belə, e, onun əməli və niyyəti toza çevriləcəkdir. Əgər bir dəfə yalan yalan desə əməlində yalancı olsa, onun nəsiyyəti fayda vermişdir. Həmçin, nəsiyyəti də və əməli də hamısı toza çevriləcək, yəni faydası olmayacaq və buna görə ona vacib olan odur ki, vəldinə vəfalı çıxsın, uşağa beydiyi vəldinə. Əgər bacarmasa, qadir olmasa, vəfalı çıxmağa, onda üzr istəsin. bir Bəzi uşaqlar rüyanı hardan öyrənir? Sərbəçdən, valideynlərindən. hansı ki o tərbiyyə çək o vəlidəyin ki, insanlar arasında özünün salih olduğunu, gözəl əxlas sahibi olduğunu, varlı olduğunu bir verir, amma sonra təsliqdə isə bununla əksidir. Öz ailəs arasında. Yəni, bu kimi şeylər yəni, uşaqlara nə yürədir? Yalan öylədir. Necə ki, birisi qafsı döyləndə, Uşaqlar deyib ki, nədir? Deyini heyib deyil. Uşaq deyil ki, adam deyil ki, ya deyil. 9-uncu, hikmət. 9-uncu, hikmət. hikmət. Yəni, həmçinin tərbiyyətçinin qisvətlərindən, 9-uncu, desə 6 da, yəni, hikmətli olmaq. Hikmət nədir? Vaxiyyə vəd'u kulli şeyin fi məvzii O, hər bir şeyi öz yerinə qoymaqdır. Yaxud, başqa mənada e, təhkimul abd və dabdül imfial Yəni, ağlı hakim təyin etmək yaxud ağlı cüzün idarə edərək və insan özündən çıxmaq yəni, bu kimi hərəkətlərini qoruyub saxlamasıdır. وَلَا يَكُنْ يَكُنَ قَادٍ عَلَى دَبُّ الْإِمْفَالِ Yəni, o, özünün sadəcə bu hərəkətlərini qoruyub saxlaması və tərbiyəvi üslublardan tutması, tabi olması E, kifayət deyildir. Əksinə, mütləq, yəni, müəyyən bir mənhəc, yəni e, tərbiyyə metodu tabi olunan, yəni tabi olunan evdə, ailə arasında tabi olunan tərbiyyə metodu qoymalıdır. Hansı ki, yəni, bu tərbiyyə metodu istəyir ana olsun, ata olsun, baba, Nənə və qardaşlar, hamısı bu tərbiyə metoduna tabe olmalıdır. Həmçində bunun da ev, məktəb, çükə, məscid və başqa şeylərlə arasında, yəni bu uyğun olmalıdır. Yəni uşağın getdiyi yerlər arasında لأن التناقض سيؤذي الطفل لمشكلات نفسية. Çünki bu kimi ziddiyyətlər uşağı nəfsi problemlərə salacaqdır. Uşağı nəfsi problemlərə salacaqdır. Aydındır? Əmrədən bir əmrləyət rəbulun Əyətləyət bax görərsə Və Ata hansı bir gördüyü rəyə görə Möyən bir işi əmr edərsə Yəni anaya, yəni qadına Dövcəyə vacibdir ki Yəni ərinə qarşı çıxmasın Və kişinin ağrını səfək görməsin Bəli tutuya və tənqat Əksinə İtaq etməlidir Və boyun əyməli Və sonra öz aralarında Gizli olaraq ə e, dialoq keçirsinlər. Amma um, uşaqlar arasında yoxdur. Niyə görə? Litakə xata, xata ihad al-awaleyn, tona an yishra al-tifl bi zalika və valideynlər hansı birinin, yəni xatasını, yəni uşaqlar bilmədən bəyan etməlidirlər. Ayır, yəni bu xata uşaqlar arasında baş verərsə, elə problemə gətir çıxarır. Əgər yarandısa, susunlar, sonra təklikdə, yəni bu kimi şeyləri Yani öz yoluna koysunlar. Bunun tüpayetini inşallah. Allah'a şükür <gülüyor> faydalar istenin. As-salamu alayhi wa